Islam Dega Skup ju prezanton emisionin Djurmëve të të dashurit ton. Që në çdo betejë që hynin në muslimanët dhe me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, qorëshit ishin gjithmonë ata që humnin. Ata menduan në një zgjidhje përfundimtare të këtij problemi. Kështu, ata vendosën eliminimin fizik të profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam të gjithë jetës së tij është përballuar me shumë përpjekje për ta vrar. Herë e parë është kjo që të përmendim. Me gjithë këto përpjekje për ta eliminuar profeti sallallahu alaihi wasallam vazdoi rrugën e tij dhe transmetimin e mesazhit me të cilin ishte obliguar. Të kjo nuk e dobësoi dhe as nuk e demoralizoi. Nëse një politikan i apo një njeri u të madhë, qëfar do qoftë, do t'i kishin ndodhur të gjitha këto atentate dhe kërcenime, do të ndryshon të idejë dhe rrugë. Dhe që e t'il është mesajsh për të gjithë politikanët dhe vendimmarësit, që s'ydo që të heqesh dhe kërcenohesh, vazhdo të mbroshtë të drejten pa ule kundur. Dhe gjithë do të vdejsi mjë ditë, për aji që kam mbrojtur dheri në fund të drejtë në pau lëkunder, vetëm aji do të përmendet dhe emri ti do të bëhet i përjetëshem. Duk e parë të gjdo zidhje tjetër kishtë e dështuar, kureshët filluan të mblideshin në shpesh herë në darun nedve dhe të diskutonin rëtë mënyrës se si të avrisnin profetin sallallahu alihusallam. Në këto mbledhja ta nuk eftonin e butalibin me gjithse ishte nga paria e mekes Këto lëvizje i bën përshtypje butalibit dhe dykush i tregoj për qëllimin e kurejshëve dhe vendosit të veproj Ajo nuk mund të shkel të fjallin edhe në profetis arallahu al a.s. Al pak dit më par Ajo nuk ishte një fjall edhe në qas të uforie dhe dhe mshurie dhe të mund të arrohej Por ishte fjalë që e kështë e dhënë duke qenë indërgjetëshëm për atë që mund të ndofte Kështu, a i mblodhe një grup të rinjsh nga familje e Beno Hashimit Dhe duke e dhënë në se cilit nda një copë hekuri me maj U tha Nesër, kur paria e kureshëve të jenë ullur në qabe Se cilit për jush, pasi të keni fshehur hekurin në roba të ullët pranë gjdo njëret për tyre. Kur që jo themë t'inë zirëni, t'inë zirëni me njëherë. Aj u dha nga një copë hekuri me qëlim që vetëm t'i friksonëte. Nësi ju kësë dhënë shpata, kjo ishte shenjë për luftë dhe mund të ndizëshin gjakrat me njëherë dhe fillon të lufta me sfisit, gjë të cilën nuk e dëshëron të ebutalipi. Profet i sallallahu a.s. nuk din të gjithë akoma për përpjekjet e koreshëve për të vrarrë. Të nesërmen, Ebu Talibë e mërë profet i sallallahu a.s. përdore dhe i kërkoj të shkoj me të. Kuro afruan pranë koreshëve, Ebu Talibë e ka përdore profet i sallallahu a.s. në ngërë lartë dhe thotë. A e dini se qëfar kam dashur të bëj o koreshë Jo, ju përgjigjen ata Atëher e Butalibi u dretua nga të rinjt Që kishin zënë në vend pranë se cilit nga pari e koreshëve O të rinjt e benu hashim, qohuni Koreshët u shtangën kurpan që pranë se cilit pre tyre ishte një eri me një hekur me maj Butalibi ju dretua koreshëve për sëri Për zotin, nëse do të vritet Muhammedi Do t'ju luftojm derisa të shohemi ne dhe ju. Mpas i mori të rinjt dhe u larguan së bashku me profetin sallallahu alejhi wasallam. Nga ky qendrim i tij, kurëshët u demoralizuan, dhe ai i që u demoralizua më shumë ishte Ebu Jehli, i cili sa herë e fyente profetin sallallahu alejhi wasallam, dilte i poshtëruar. Gjasë sajtë ndodhi. Ideja për eliminimin e Profetit sallallahu alaihi wasallam vazhdonte në mendjet e kurraishëve. Ebu Talibi, nga ana e tij, mblodhi të gjithë fisin e Banu Hashim dhe vendosën një plan për të mbrojtur Profetin sallallahu alaihi wasallam nga ndonjë tentativë për vras. Këtë Nëu Hashim e bënin për të mbrojtur jetën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, megjithëse jo të gjithë ishin muslimanë. Po ti valla, çfarë ke planifikuar për të mbrojtur emrin dhe traditën e tij? A qendron në krah të Profetit sallallahu alaihi wasallam ashtu si qendroi Ebu Talibi që nuk ishte musliman? Sigurisht që ka njerëz të tillë që mbrojnë traditën dhe mesazhin e Profetit sallallahu alaihi wasallam për ajo që kërkojt është që ky numër të shtohet. Meka ishte një qytet që rëthohin nga malet të shumët dhe zakonishtë laqet e saj ishin të vendosura në piesën mes malet. Familjet me pozit të lartë në shoqeri zgjidnin vendet e larta për të banuar me qëllim që të shihnin për aty qaben. Fisi i Benohashim Ejë, ishin të shpërndarë, dikush lart dhe dikush tjetër në mes të popullatës së fisit. Plani i Ebu Talibet për të siguruar mbrojtjen profetit sallallahu alejhi wasallam konsistonte në atë që i gjithë fisit të zbrisnin nga vendet e larta, do të banonin poshtë dhe profeti sallallahu alejhi wasallam të banonte në mes tyre. Mekatë Ebu Talibi fisin e tij e kthente nga një fis kuset si le banon të si bas qejfi dhe dëshires të ti në një fis të mbi populuar Kjo me qëllim që kusht do që dëshiron të ti bëj keq profetit sallallahu aleyho sallem të zbulohi E gjitha kjo për të sigurua mbroqen profetit sallallahu aleyho sallem Me gjitha jo të gjith Benohashim ishin musliman të gjith pranuan që të linin shtëpyjt e tyre dhe u bashkuan me fisin në mbrojtjen e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem do qëndroi në këtë gjendje pa dalë nga lagja për 3 vite rresht. Nuk do të dalë vetëm gjatë sezonit të haxhit, ku kurëshët nuk mund të keqtrajtonin njeri pasi i përflisnin fiset e tjera për rëmuja gjatë haxhit në këtë lagje banonin muslimanët e fisit Benu Hashim me profetin sallallahu alaihi wasallam, ku se muslimanët e tjerë banonin në lagjet e tjera. Duke parë këto masa të fisit Benu Hashim, kurëshët u ndjen të ofenduar, për këtë ata ndërmorën një veprim tjetër, që ishte vendosja e sanksioneve ndaj fisit Benu Hashim. Sanksionet ishin dy lloje, ekonomike dhe shoqërore. Sanksionet ekonomike konsistonin në atë që u ndalohej të gjithë banorëve të Mekës dhe tregtarëve që të blinin ose që malë fisit Kjo dhe të u shisnin mall fitit Benohashim, që gjendje do të vazhdoi për 3 vite rresht. Ku Benohashim as nuk do të mund të blinin ushqim dhe as nuk do të mund të shisnin. Nëse dykusht për tyre shkonte të blej u shqim, trektarët e ngritmin të shmimin atë shumë sa që nuk mund të blimte. Kurse sankcione shëqerore ishin se undalohi kurejshëve që të martoheshin me ndonjë nga benohashim, nuk lejohej asë mërrej dhe asë jepej vajs të këfis. Të dy këto sankcione i këshin shkruar në një dokument të cilin nështë, e këshim firmosur të gjithë trektarët, paria e mekes dhe përfacues të të gjitha fiseve tjerë. Ky dokument unë në shkrua dhe u firmos me qëlim që të zbatoj nga gjithë, pas i bëhe fjalë për ndëshkim të fisit më të matë në mekë, fisit dhe në talipë. Për të ashtuar vlerat këti dokumenti, ata e vendosën brenda qabes dhe e varën në muret e brendshem të sajë. atë kose bojkotit Ebu Lehebi gjagjaj i profetis shkonte të fisi i ti Benut Talib dhe u thoshte A nuk shihni se shari bët vetës? A nuk u pa të thënë që nëse do e vazhdo një të ambështesni do të ndodhin gjërat të tila? Ja ku të gjithë kurejshët tani janë arniqë tuaj këtë ndere keni prej Muhamedit ju jo vetëm kaqë por a e shkonte të trektarë dhe u thoshte, rritën i qmimin për muslimanët dhe unë do të akompensoj atë të që nuk ju shitet. Dokumentin në shkruar vështë shbojkotit për mbante dhe një kush tjetër. Nuk i lejojët as kujt nga banorët e mekës të dëgjoj një musliman të flasë rët islamit. Kjo bëri që për tre vjetë reshtë, thirja islamet të ndërpritej, dhe gjatë këtyre viteve asë një nuk shprehu dëshiren për të hyrë në islam Koreshët këshin caktuar edhe pika vërëjtimi ku këshin vendosur njerës për të kontroluar nëse dykush uqon ushqim fisit Benuhashim vjedhu razi Vete bu talibë dhe të gjithë muslimanë dhe jo muslimanët e fisit vazhdonin të i qëndronin kësaj sfide dhe nuk kanë koheshi Ushqimet të mbaruan dhe filluan të ushqehën me gjethe pemësh. Një pretyre tregon që për shkak se ushqeheshin me gjethe, jashtëtia i ngjante më tepër jashtëtjes së dêveve. Qëllimi kryesor i kurreshëve me kët bojkot ishte që fisi benu Hashim ose të dorëzoonin Muhammedin sallallahu alejhi wasallam ose të shpallte që ai ka hequr dorë nga ideja e tij. Sigur një Prefisit Beno Hashim të dilte dhe të thoshte që e mohoj mesajnë e Muhammedit Do i jepe i ushtim dhe do të ndërprite i bojkoti kunder ti Kjo pasi sikur të dilte një do të dilnin dhe tjeret duke e len Muhammedin të vetë Por gjatë tre vite dhe reshtë nuk doli as një pre tyre As edhe nga jo muslimanët Muslimanët e bënë diçka të tillë për të mbrojtur fein, kurse jo muslimanët e bënë për të mbrojtur familjen dhe farefisin. Më parë, gjatë çtrajtimeve, profeti sallallahu alejhi wasallam u kishte lejuar që gjat torturave ta mohonin mesazhin dhe fein e profetit sallallahu alejhi wasallam nëse u kërkohej nga jo besimtarët. Ku se në këtë rast, profeti sallallahu alejhi wasallam nuk ua levojë Për shkak se do të nëziste edhe të tjerët Kështu asë një nga muslimanë dhe jo muslimanët Nuk dolen të mohonin profetin sallallahu a.s. Ata duronin urijnë për vete Dhe duronin dhe fëmijet e tyre Dere sa qanin nga uria Asë një nga gratë nuk i thadë shoqit Që ta anko eshin të profetet sallallahu a.s. Për këtë gjendje Asnjë prej tyre nuk i kërkuan profetit sallallahu alaihi wasallam që të lutej, në të ndodhte një mrekulli, ose të shpëtonin nga ajo gjendje. Dhërat besimtare në këtë kohë i thoshin burrit: Mos u mërzit, se do të bëj fëmijët të durojnë. Tregon Sadi ibn Ebveqasi, të një nat dola jashtë për nevoja personale. Pa dashje Duart prekën diçka të fortë. Kur e pash, ishte lëkurë dele dhe u gëzova shumë. E vendosa si prezjarrit ta pjek pak, ai fillova ta ha duke e sheqëruar me ujë. Qendrova me këtë lëkurë për 3 ditë pa ngrënë dhe pa pirë gjë tjetër. Qureshët ishin të sigurt që bojkotit do t'i lodh muslimanët dhe nuk do të mund të qëndrojnë më shumë se 2 apo 3 muaj të pa. Por, ata që ndruan për tre vite. Ata ishin edukuar nga profeti sallallahu a.s. në shtëpi në Arkam i bën Arkamit dhe ishin të gatshëm të sakrifikonin gjithë dhe gjë për besimin. Një besimi t'ilë vjen me namaz nate, me agjerim dite, me përkujtim të Zotit, me ledzim të Kur'anit, sinqeritet e tjerë. Çdo përparim dhe zhvillim kulturore dhe ekonomik nuk ka ardhur lehtë, por ka ardhur nga burra dhe gra që kanë sakrifikuar. Edhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam duronte me ta. Thot në një hadith duke përshkruar gjendjen e tij në këtë periudhë. Un jam lënduar në një kohë që nuk lëndohej kush. Jam friksuar kur nuk friksohej kush. Jom dier i uritur ku nuk ndjehej kush kam kaluar 30 net pa pasur në barkun tim dhe në barkun e Bilalit gjë që mund të hahej. Ajo me cilën ushtejsha ishte diçka të cilën Bilal i mundej ta fsheh poshtë sqetës. Bilal radiyallahu anhu dilte dhe mundohej të jej ushqim për profetin sallallahu alaihi wasallam. Ku gjente diçka e fshihte post qetullës që të mos e shohin kurreshët dhe t'ia marrin ashtu e hante profeti sallallahu alaihi wasallam ushtimin e tij me muslimanë dhe profetin sallallahu alaihi wasallam kishte edhe tregtar të cilët humbën gjithçka me kët rast megjithatë asnjë nuk u ankua abul tabi vit zonat shkonte te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkon të të ndryshoj vendin, nga frika që kishtë se mos vjenë doku shdhe vret. Nga ta tje vuani këtë gjendje, ishte edhe Khadija, e cile kishte zgjedhur vetë të qëndroj me profetën sallallahu alivësallem dhe muslimanët dhe të vuante. Kjo, pasi kureshët, që në fillim e kishim përja shtuar Khadija nga bojkotë, përshkak se ajo njëhej si njën nga gratës që rritën nga familjet më të mirat e koreshtë. Ata i lejuan të qëndron të jashtë lagje se benu hashim. Ma di i premtuan që edhe nëse dëshiron të të qëndroj me profetën së nëllohu a.s. dhëtë i vinte ushqimi atje. Por, ajo e kishtë refuzuar këtë dhe vuante së bashku me muslimanët. Në këtë koë, Khadigjeja ishte afërsisht Gjashtë dhjetë e pesë vjeqë Kurse Ebu Talibi I kështë kaluar Të tete dhjetët Gjatë bojkotit Khadigje u lodhë shumë Me gjitha të uduroi Deri në fund Dhe refuzoj të dal Për këtë Pasi përfundoj bojkoti Khadigjeja dhe Ebu Talibi Vdicjen pas pak kohësh njën nga koreshët me emrën Hisham, Iban Amr El Amiri, me gjithë se nuk ishte musliman, mërë të një deve dhe gjatë ditës lëviste shpesh nga rruga e lagjes ku panonë muslimanët që ishi në bojkot, me qëllim që ti mëson të rrugën. Në atën vonë, e mërë të devën, e nga rrëkonte më ushtime dhe e drejton të të shkoj nga lagja që ishte në bojkot. Me gjithë se nuk ishte musliman, Aje bënte këtë se të kishtë një moral të vyjer, fisnikrin. Me këtë rast është mirë që të mos i konsiderojmë të gjithë ata që nuk janë në anën tonë armikë. Nëse dy kush nuk është musliman si ne, kjo nuk do të thot që është armiku yn. Profetës sallallahu a.s. si kur të mos kishtë jo besimtar dhe të gjithë të ishin musliman, nuk do të ishtë dërguar si profetë. Nëse muslimanët dhe profeti sallallahu alaihi wasallam saher tashhinn Hisham ibn Amr el-Amiri i thonin larg nesh pasi je jo musliman ai nuk do dhe të ti kishte ndihmuar the bekotit. Nëse pjesëtarët e ficit Benohashim do kishin parë që muslimanët dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk sillen mirë me ta, nuk do të kishin ofruar mbrojtjen e tyre dhe nuk dhe të këshim vuajtur për tre vite reshtë pasojat e bëjkotit. Ne si musliman kemi nevoj për bashkjetez me djil. Kur kureshët e kuptuan atë që vëpron të Hisham Ibn Amr El Amiri, e morën dhe i thanë, a kemë djekur fen i Muhammeli që i ndihmon? Jo, u tha, unë kam fen time. Ata e pyëtën për sëri, po përsi i ndihmon atëherë, Ai u përgjithë, përshkak se janë farefisi im. Koreshët i thanë, mëse përsërit më, dhe u larkua. Krasë kësaj që ndodhi, pas tre ditësh, Hisham i bën amër e lamëri, nuk që ndrojt do të po dërguar për të ngrënd përsëri. Këtë herë, koreshët e kapën dhe filluan të arrahin, dheri se e godisnin, ai betohej që nuk duhe përsëris të më, me gjithatë nuk qëndrojt dot pa u dërguar përseri ushqim këtë her koreshët nuk duruan dhe filluan ta keçtratojnë në më shumë a i që e shpëtoj për tyre ishte ebu Sufjani i cili me gjithse ishte edhe a i nga pari e koreshëve dhe nga armisht e betuar të profetit kër i pa duke rrahur u tha lereni Sa është një burrë që kërkon të ruaj lidhjet me farefisin, mos i shkatroni të gjitha moralet tona. Më keta ju thoshte që me të vërtetë që ne jemi kundër dhe i luftojmë, por kjo nuk do të thotë që të humbasim të gjitha vlerat dhe moralet tona për shkak se si jemi armiq. Sot ka njerëz, të cilët për interesave tyake, me qëllim që të shtojë pasuritë tyre ndikojnë direkt në prishen dhe humbjen e vlerave të mirat të shqoqëris. Ne shojmë sot videoklipet të cilat nuk kanë qëllim tjetër vetë se të prishen dhe shkatrojnë në vlerat të shqoqëris. Ishte një qëndrimi e Busufjanit, qëndrimi cili mund të jetë shkak që aji u odhëzua më pasë dhe pranoj islamin. Profetisë rallahu alësallem gjatë kësa e kohë, ndih i lënduar pasi thirja dhe mesajji i ti, kishte ngrirë për shkak të bojkotit. Asnjë gjatë tre viteve nuk kishte pranuar islamin. Kuse shokët e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe muslimanët ishin shpërndarë në tre drejtime. Disa prej tyre kishin emigruar në Abisinia. Disa tjerë ishin brenda lagjes së bashku me profetin sallallahu alejhi wasallam dhe pjesa tjetër ke shtrejtoheshin nga korreshët në Mekk. Aio që dukej nga e gjitha kjo ishte se me parametrat e njeriu projekt i profetit sallallahu alaihi wasallam kishte dështuar. Muslimanët ishin të shpërndarë, të rrethuar dhe ke shtrejtohesh. Kras kusat ditë të rënd, asnjë nga muslimanët nuk i than profetit sallallahu alaihi wasallam qoftë se jemi lodhur. O i dërguari i Allahut. Në këto momente të vështira, Allahu i shpall ajete profetit Sallallahu Alei dhe Selemm me të cilat e qetësonte atë dhe muslimanat e tjerë. Sigur të kishte dashur Zoti yt, do t'i besonin çka janë në tokë që të gjithë. A ti do të detyrosh njerëzit të bëhen besimtar? Yunus 99. E ti thuaj E vërteta është nga zoti juaj E kush të doj, letë besoj E kush të doj, letë mohoj El Kef 29 Janë përgënjeshtruar të dërguar parateje Duruan atë gënjeshtër dhe torturuan për dere sa o erdhin dihma jon Prandaj, s'ka kush që ndryshon fjalet e Allahut E ti, jë i njohur me disa nga njarjet e të dërguarve El En Am 34. Pra, të jesh i durua shumë se përfundimi është për të devotshmit Hud 29 Aj që ruhe dhe bëndurim, s'ka dyshim, Allahu nuk humbë shpërblimin e punmirëve Jusuf 90 Nuk dërguam tjetërve të mbura e ndihma uvonua, dhe e sa të dërguarit gati e humin shpresen, so t'i besoj popëli dhe menduan so përgënjështruan, se ende nuk i kapi dënimi. A të ru erdi atyre të dërguarve ndihma jonë, ne e shpëtuam atë të që deshtëm. Jusuf 110 Ti kush me drejtë mund të pyesë Se porse u ndërprei mesazhi i Islam për 3 vite dhe përse gjithë ato vujtje nga profeti sallallahu alaihi wasallam dha muslimanat. Kjo me qëllim që muslimanat ta kuptojnë që e vërteta është e shtrenjtë dhe kërkon sakrificë dhe durim. Me qëllim që të jetë si shembull për muslimanat e ardhmë që të dinë si ta mbrojnë të, të vërtetën dhe të sakrifikojnë për të Gjithashtu, kuto vua që kanë si qëllim që ideja dhe feja që kishin përqafuar të nguliten dhe të bëhet pjesë e pandar e tyre. Ishte kjo sakrificë e tyre ajo që i bëri të vjen në betejën e Hunenit, kur të gjithë jam mbathën nga frika, me tëm këta qëndruan dhe kthye në humbje në fitore. Kjo pasi besimi dhe kjo ide kishte zënë vend në zemrat e tyre. Ja tre viteve ata mund të dilin çdo ditë dhe të thoshin se e mohojnë Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem dhe mesazhin e tij, dhe të ushqejshin dhe të jetonin mender. me nder. Megjithatë, nuk e bën. Një pyetje tjetër është se pse profeti sallallahu alaihi ve sellem gjatë kësaj kohe nuk i therriste në islam anëtarët e fisit të tij që nuk ishin muslimanë. Kjo, pasi profeti sallallahu alaihi ve sellem Në të tila raste e dinte që thyrja më e mirë është morali dhe edukate e lartë Ftesa më e mirë në të tila raste është që ndresa dhe këmgullja në mesajnë hynor Ftesa me morale dhe që ndresen në rrugën që ke zgjedhur E shkundin tjetrin dhe e bëjnë të mendoj Edhe sot ka raste që fjalet nuk vlen as pak para moralit dhe edukatës së mirë. Nëse prindrit nuk të falen dhe nuk i respektojnë detyrat fetare, më parë se tu flasësh rreth fesë, sillu mirë dhe më edukat me ta. Profeti sallallahu alaihi wasallam bashkë me muslimanët e tjerë qëndruan së bashku me jo muslimanët e fisit të Profetit sallallahu alaihi wasallam për 3 vite rresht së bashku. Gjatë kësaj kohe, do të ishte e mundur që të ndodhën një konflikte fetare me zdi paleve, për gjithka e tjil nuk ndodhi. Kjo përshkak se muslimanët dhe profetet sër Allahu a.s. kishin etik komunikimi me ju muslimanët dhe të gjithë njësit. Gjithka të tjil duhet të aken parasysh musliman në përëndim. Sigurisht që ata duhet të jenë krenar me fejnë dhe traditat e tyre, por... Duhet të dinë etikën e mirë sjelljes dhe edukatës me të tjerët. Islami përmban norma etike me të cilat bashkon dhe nuk përçan, afroon ve nuk largon. Prandaj, muslimanët jetuan 3 vite me ju muslimanët në një lagje dhe në gjendje bojkoti dhe nuk u ndodhi asnjë fërkim me shtyrë. Pas 3 viteve bojkot Musimanët sigurisht që ndiheshin të lodhur, të lodhur dhe të shgënjyër ndiheshin dhe kuresht, pasi me gjithsa bën nuk arritën atë që deshen. Profetës sër Allah a.s. nuk hoqë i dorë nga mesajë i ti dhe fisi Benohashim nuk pranuan të adorëzoj. Gjithashtu asni nga musimanët nuk doli nga bojkoti duke më hua profetës sër Allah a.s. dhe mesajën i ti. Gjatë tre viteve, profeti sallallahu alaihi wasallam shfrytëzon te sezonin e haxhit për të thirrur njerëzit në islam, pasi vetëm gjatë haxhit kurëshit e linin të lirë dhe nuk mund ta vrisnin. Një herë gjatë haxhit, profeti sallallahu alaihi wasallam po falej te Qabja. Një nga pelegrinët që kishin ardhur për haxh, Amr ibn Abise, e pa dhe shkoi ta takoi. Kur vajte atje e pyeti: Ku shete? Un jam profet e a thueu profetit sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn Abi se e pyeti përsëri, "Çfarë është profet?" Më ka dërguar Zoti, iu përgjig përsëri profeti sallallahu alaihi wasallam. "Po për çfarë të ka dërguar?" pyeti përsëri Amr ibn Abi se. Profeti sallallahu alaihi wasallam iu përgjig. "Më ka dërguar të urderoj të shkojmë mirë me farefisin dhe t'i thyëjmë idhujt. Amër i bënabise e pyet për sëri, kë kemë e vete, profetës sër Allah a.s. i përgjigjet, një njëri të lirë dhe një sklaf, dhe i tregoj e bubekrin dhe bilalin të cilët ishim bashkë. Amër i bënabise e pa e bubekrin që po bisedonte me bilalin me dashuri, dhu prek nga kjo, u prek pasi në islam nuk kanë dryshime me sklavit dhe një njeri u të lirë. Në islam pasanikët nuk kjetojnë të vequar nga të varfrit duke parë se cili halin e ti. Nëse kërkon të shohësht se a është e fort një shëqeri, shi se si i kanë të ndërtuara mardhënjet të varfrit me të pasurit. Purpa këta amër i bënabise, në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n unë dikua dhe i tha profetit edhe unë dua të të ndjek pas dëshmoj se nuk ka zot tjetër veshë Allahut dhe se ti je i dërguar i ti profetit sara Allah i tha ti nuk dhe të mund dhe shtjetosht në mesin ton a nuk e shese në të gjendje jetoj këtheu në vendin tënd jeto mes popullit dhe duro dhe i resa të dëgjosh që unë kam triunfuar dhe qaben e kam unë në dorë. A tëherë eja të unë. Tregon Amar i Banabisi, pas kësaj nuk e kam parë më profet në sërallahu a.s. Dhe resa po largohesha prej ti, këdhe esha shpesh që ta sho me qëlim që fityra e ti të mbush të sytë e mi. Arritat e populli im dhe qëndrova atje për një kohë të gjatë, përthuaj 15 vjetë, Duke vazhduar në rrugën e Profetit Sallallahu Alejhi dhe Selam. Vazdova kështu derisa mora vesh që Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam kishte triumfuar me çështja e Ka'bes, tani ndodhi në duart e tij. Kështu mora rrugën dhe shkova ataj. Kur arrita atje dhe e pash e pyeta. Atë kujtohem unë oj dërguari i Allahut. Ai më përgjigj Ti je amër i bën abise dhe më përqafoj fort. Pas i përfundon të sezonja haqit, profetës sallallahu alio sallem kthej përsri në lagjën e binohashim dhe qëndron të së bashku me tjerët. Në fundin e vitit të trejt të bëjkotit, edhe vetë kureshët e pan që ditë shka e tilë ishte pa dobi. Tëre nga pari e koresheve, Mutam Iban Adi, Ebul Bukhtori Iban Hisham dhe Hisham Iban Amr El Amiri diskutuan dhe than. Dhe rikur dhe të ushejmi ne dhe dëllëm në uri Beno Hashimët. Të tre këta ishin një jo musliman dhe të tilë vdicën. Për Zotin, vishka e tilë nuk mund të vazhdoj. Letë dalim dhe që themi koresheve që ta grisim dokumentin e në nëshkruar. Për këtë randë akord me një plan që dhe zbatoni të nesërme Plani ishte që tre dhe të shkoni të nesërme nuk u vendin e kurejshëve Dhe derisa qëndronin dhe qoj njëri prejtyre dhe thëriste Dokumenti që kemi në shkruar është i padrejt Dhe dy të tjerët dhe të mbështesni Të nesërme në vajten dhe u ullën në tre vendet të ndryshme Derisa diskutoni në rrëve bojkotit Ebu Sufjani po përpi që i të japë vunet dhe të shtynin në më tepër. Të gjohet zëri i mutami bën adi që tha, këtë dokument është i pa drejtë. Një zëj dy të thiri, a i duhet të soptuar? Një i tretë të gjua, diçka e tilë nuk mund të zgjasma. Ebu Sufjani u bevasua nga kjo dhe tha, kjo është diçka e thurur natën. Me zëra që kërkonin të acoptojnë dokumentin, u përzijen dhe zëra të shumitës e njerëzre të pranishim në kuvend. Në qastin që kureshët po binin dhe akord për të agrisur dokumentin, ndodhë diska të profetis sallallahu aleyhu sallem. Në ato qastez bret Gjibrili dhe i tregon profetis sallallahu aleyhu sallem që Zoti ka dërguar një krimbë i cilje i kanë gërën të gjithë dokumentin përveç fjales me emrin tëndë o Zotë kur dhe gjonë këtë profetit sallallahu a.s. në thërret që gjajnë e ti e Butalibën dhe i thotë, Zotë i më lemroj që ka dërguar një krimbë i cilë e kanë grën të gjithë dokumentin përveç fjales me emrin tëndë, o Zotë. Butalibë i pyjtë, a Zotë i të lemroj? Po, i u përgjithë profetit sallallahu a.s. A tërë Butalibë unisë drej kurejshëve, A i nuk e dinte se qëfar pëndothë me styre në ato qaste Kur arritit e koreshët, a i u tha Djalli vë lajtim më ka të reguar që zoti i ti Ka dërguar një krim që e ka ngrën të gjithë dokumentin që ju kemi vendosu brenda qabes Përveç fjales në emrin të ndë, o zot Prandaj, hynim brenda dhe nëse fjalet e ti janë të vërteta Dhe a i kur nuk më ka gënyjer letë japim fund këti bojkoti Kështu ranë dakor të gjithë dhe hynë brenda qabes ku panë krimbin i cile kishtë ngrën dokumentin nga gjitha anët përvesh fjales në emrin të ndë o Zot Zotin në momentet të caktuar i ndryshon ligjet në tokë pasit gjdo gjë është proni ti ajo orderon të thikën të mos e pres Ismailin a le i selam dhe ajo nuk e preu a i e urdhëroj zjarën të mos e djek Ibrahimin a.s. dhe a i nuk e doji. A i urdhëroj balenën të mos e tres Junusin a.s. dhe a jo nuk e treti, pasi kishtë gëltitur. A i të shpëton në mes të zjarët, o zjarë bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin, LNBA 69. A i nëzjerë buri me uj nga shkëmbi, e kur musajt i kërkoj uj populli i vetë, Ne uldzuam duke i thënë, "Bjeri me shkopin tënd gurit." Ai i ra dhe prej tij gufuan 12 kroje, el-Araf 167. Mos thuaj se djellja në të cilën ndodhe muslimanët sot është e vështirë të ndryshojë. Ku e ke besimin dhe sigurinë tek Allahu, gjithçka është e mundur. Por prej nejë kërkohet që të punojmë dhe derdim ngjers fillimisht. Dihma Allahu të vjen dhe me anë të një krimbi të vogël. Zoti nxjerr sigurinë nga mesi frikës dhe trishtimit. Kur nëna e Musait u frikësua se mos ia vrasin foshnjën, Zoti urdhëroi: "E kur të kesh frikë për të, atëherë atë hidh në lum." Kasa 7. Atëh nxjerr besimin nga mesi armiqve të fesë. E atë gjeti familja e faraonit ashtu që në fund a i të bëhet atyre armik e dëshprim, kasas tëtë. Zotje është a i që në ditën e partë të muajt Ramazan, zemrat e një metit të tër i bënd që të duan të adhurojnë me agjerim dhe kjo gjitho vit. Muslimanët dole nga bojkotit të lodhër, porfitimtar. Me disa asnjë tjetër nuk ishte pranuar islamin, Por ideja e tyre kishte triumfuar dhe nuk u porulën para vështirsive. E drejta është e fuqishme dhe gjithmonë ajo do të triumfojë. Allahu në Kur'an rreth këtij realiteti thot: "Përkundrazi ne të pavërtetën e godasi me të vërtetën dhe ajo triumfon mbi të ndërsa ajo gënjeshtra zhduket." El-Anbiya 18. Gjatë kohë se bojkotit, Ebu Lehebi ishte i vetmi që ishte përjashtuar për ti, me gjithse ishte nga Benohashim. Kjo për shkalk të armitsis ndaj profetis sallallahu alaiho sallam. Por, kur përfundoj bojkoti, i gjithë fisi i ti e përbuznin dhe nëndshmonin për atë që bëri. Edhe kur vdic, aj vdic në mënyrë shumë të rëndë. U sëmur nga një sëmungje lëkure, dhe filloj të qahil e kura. Kur vdik, asë fëmijet e ti nuk e preknin dot nga frika se mosë mundja është njitëse. Kështu e tërhoqën zvarë dhe embulluan me kurë dhe sa më larkë që mundnin. Surja meset është simbol për këdo që e preferon interesin vetjak dhe të drejtës. Ajë nuk është vetëm për e bulehebin, por për këdo që armitsojt me drejten për interesat e ti vetjake. Surja meset është dhe shkurëtër me qëllim që që mësojmë fëmijëve që në vejli. E bu lehebi malkojt nga gjumët e fëmijëve dhe gjithë atyre që e ledzojnë edhe pas një mi e 400 viteve. Zote ka vendosër këtë surën në fund të Kur'anit, dhe e ka bërë të shkurëtër me qëllim që tua mësojmë fëmijëve dhe të adin që në fëmijëri që aji që armitsohet me drejten për shkak të interesit, fundin dhe e ketë si e buleheti. Qëfar do loj po si të kesh o vëla, mosu armitsohet me drejten për shkak të interesit ve tjakë. autorit tekstit Amr Khaled lexoi Chenan Ismailin ilustrimi artistik Florent Brustemi